informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre, e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Moi boas. Benvidas e benvidos ao novo boletín informativo de Radio Filipin. A Radio Libre, e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Recordade que podedes participar neste espazo aberto enviando os vosos audios con novas ao noso correo electrónico informativosfilispim .com. arroba E comezamos xa con o noso sumario Filispim foi aos mallos Reportaxe elaborada polo noso compañero Antonio durante esta festividade no barrio de Canido En a sección Noticias Dialogadas con Lupe e Ignacio a mantenta do apagón eléctrico do pasado 28 de abril e do debate na sesión de control do Goberno polo Congreso de Deputados en Madrid. Galiza ten que deixar de ser un territorio de sacrificio para ser soberana en decisións e poder xeccionar o seu modelo eléctrico. Reflexión Sobre os protestos do 1 de maio Educo Mocho Conto Dende Radio Raposeira A máquina do tempo filispiniana Lúmeno Ateneo Por André Pequeno Monstruo convite de Queremos Galego para participar na grande folía da manifestación nacional o 17 de, de maio en Compostela por lúpeces Concentración en Ferrol polo 80 aniversario da victoria soviética sobre o nazismo contra o fascismo e a guerra imperialista e pola paz entre os povos O colectivo Ferrol con Palestina organiza unha serie de actos os días 12, 14 e 15 de maio encadrados no aniversario da Nakba contra o xenocidio e en solidariedade Co o palestino Proxección do documentario a loita final no Ateneo Ferrolán o 13 de maio Informa Ana Favaloba e André Pequeno Monstruo Ciclo Vermu con Letras no Centro Cívico de Canido Raquel Miragaia convida nos a asistir a presentación do seu libro Diario Conboio Eva Loureiro convida a cidadanía a presentación do seu libro na Central Librera O compañeiro Xoxe Mirancos traenos as actividades dos vindeiros días na Fundación Artabria Y para finalizar, un poco de música de Arroás. La pasada semana celebraban sus mayos en Canido e alí estuvo a Radio Libre Comunitaria da terra de la tierra de Tresancos. O Xoves, Facendo un Filispín Bye, programa especial por los mayos, que por cierto puedes escucharnos en nuestro blog, es lo que rescatamos estas palabras de Roberto Taboada, la Asociación de Vecinos de Canido, al respecto de estas festas. Nada, lo imprescindible en esta circunstancia es la vecina. A ah, bueno, imprescindible en en esta festa é o vecindario e toda a xente. Certamén resumían moi ben o asunto que é vertebrar. E eu creo que vertebrar é unha palabra moi importante que a veces que non ídamos importancia que que debe ter. É dicir, todo ten que ter un encaixe, todo ten que que buscar unha conexión con outra cousa e nos sempre decimos dentro da asociación vecinal nos dentro da asociación vecinal temos unha xente moi diversa pero o a riqueza da asociación vecinal é que ten xente que é de outras asociacións e iso nos permite ter complicidades con outras asociacións que non teríamos se si foramos digamos un compartimento estanco donde non pois pues non tuviéramos esas ramificacións e eh, esas complicidades con terceiras asociacións. Nestes mallos disfrutamos dunha pila de concertos, má que se tibera que suspender o concerto de Farrapos de Jaita pola choiva, que non deu respiro non primeiro día imos escoitar agora a Lidia India xusto rematar o seu concerto do Enres e de seguido a pequena entrevista que lle puidemos facer a Xerrutz e la 142 que viñeron dende corne a presentar o seu disco e que estiveron acompañados do cruce na noite do sábado. Nada, o primeiro de todo parabéns polo vosso concerto eh, segundo andal que tal en Canido eh, que esperades destes de maios se podes dar un saludiño para nosa radio? Hombre, sempre un placer tocar aquí en Canido Canido de casa temos aquí xente, comunidade que sempre sepai que a música se sepai así para compartir e partillar entón aquí en Canido é como estar na casa o disfrutamos moito moi agradecidos polo convite aquí e ademais nos encanta a Radio Filipe así que graciñas por falar con nos eh, algún tipo de promo que te que querer fazer eh, pois nada prontiño vais a ir aí tema novo estade atentos aí as redes vou sacar un tema novo con un vídeo é eh, eh, eso cousinhas novas estou agora co segundo capítulo do disco porque estou sacando o disco por capítulos por necesidades da vida Entonces ven ahora o segundo capítulo, que se llama A Galiña, Otocho e O Río, y parece una fábula. Pero bueno, son tres musiquiñas eh, bien interesantes que van a ir saliendo ahora estos meses. Así que nada, estad atentas. Pues nada, pues muchas gracias, Lidia. Un placer eh, para ver de nuevo por el concerto, ¿vale? Matiñas, espero nato. que os Nada, aquí estamos con Xarrutz y la 142. Nada, primero de todo, darvos a Benvida aquí a las festas de los mayos en Canido, eh, a Ferrol. Eh, darvos vosos, bueno, parabéns también por los lo, lo, primeros discos, ¿no? así Sí, sí, muchas gracias por la, por la invitación eh, si sí, fue un disco que salió con una idea así muy de maqueta y tal y eh, cogimos carrerilla y eh, la verdad es que súper contentos. Encima, el primer bolo aquí en Galiza, en Ferrol, pues O millor Se Iba a decir que estrellades o disco aquí Non en Canido Por, por primeira vez Si, sí. si sí, sí, Non tiñamos previsto unha xira De, de, de máis do, do barrio de Donde xaiamos de Cornellá Ou as aforas de Barcelona Pero bueno, así xaiu Falou Roberto da Asociación de Veciños e, e por que non? Furgoneta Creo es un disco guapo, tío. Entonces hay varias colaboraciones. Sí, gracias. La verdad es que fue muy una, una suerte y todo un privilegio no que esta gente quisiera colaborar con nosotros para hacer este disco. Y estamos muy contentos de las canciones que han compuesto Xesus, tal como se han arreglado y tal como se han grabado. Simplemente ha sido producido, ha autogestionado. Lo ha masterizado Will Sound Studio. Sí. Y, pero todo demás es trabajo propio. Estamos muy contentos y orgullosos de cómo que ha quedado. Guay, ¡Alégrame, alégrame! Eh, hay algo de nervios por, por la presentación, que todavía es todo controladísimo. Bueno, siempre en poco de nervios sobre todo vale estrenar algo, ¿no? Estrenar un disco que, que hemos estado trabajando, pero que falta verlo en directo, cómo reacciona la gente y cómo vamos engancha ¿no? con la banda. Que vivo aquí a dos manzanas, bueno, que vivía a dos manzanas, eh, a mi ya no por ahí escuchando a prueba de eso, pues imagínate los nervios de... vamos en <risos> nervios buenos nervios que se convierten en tralla pois moi guai nada xa para rematarse algunha reivindicación que queirades dar así pois pues mira xa que empezaron onte o primeiro o altrinón eh, antifascismo sempre salud de república Gracias a la otra banda, al cruce, también, está porque bien, nos han bien. dejado todo lo que han podido y más. O sea, si hubieran ah, pedido más, nos hubieran dejado más. Y Roberto y Marcos, de la Asociación de Vecinos, sí, a Radio bien. Filispín por convidarnos a esta entrevista y a toda la gente del barrio. Pues nada, pues muchas gracias por dejarnos aquí un oquiño a Radio Libre Comunitario de la Tierra de Trasancos. en eh, mucha suerte para esta noche. Eh, pasar de Oven, también, claro. Siempre. Muchas, muchas gracias. Gracias. gracias. O domingo como peche estiveron bestas e os xa clásicos Señor X na sesión Bermú. Destes últimos é a versión da flama que está a soar. Este reporteiro novato que vos fala xa non daba para máis. informou Antonio para Filispina. Noticias dialogada Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, que tal, Ignacio. Ben. Viches, estivexe seguindo o debate da do tema do apagón. Si, sí, estuve seguindo pola mañá nas primeiras intervencións de... Do, no Congreso dos Diputados A intervención de Sánchez, que foi bastante longa algunha serie de explicacións E despois Dos do rúspos parlamentarios E os diferentes partidos políticos Bueno, a mín gustoume que se denunciara En repetidas ocasións A privatización do sistema eléctrico español De que realmente Ten a atisola pola mán As grandes enerxéticas o, o lobby enerxético. Eso gustoume moito no debate Se sí, está claro, de todos os xeitos eh, non sei, eh, hai que falar bastante de todo isto, estáse falando por todas partes, xa aí nos medios de comunicación están xeindo. Os en concreto, no Nos Diario sale un análisis que a min gustoume bastante, non sei sé si se o viches de Bernardo Valdés profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Compostela. Ah, sí, que leín, sí, que leín, que, que ademais fai referencia a un estudo, non, do Sindicato CIGA? Sí, eh, fai referencia a un documento que se chama Bases para unha Estratégia Galega de Enerxía, é un documento de 32 páxinas que é moi interesante. Eu xa o coñecía porque enviou yo aos compañeros do, do Faladoiro Porque ao eh, por próximo faladeiro ímos falar do modelo enerxético. Bueno, na intervención hoxe tamén no Parlamento español de, de o diputado de do BNG, Rego, pois tamén comentou parte algunhas cousas das que aparecen nesse informe, non? Por exemplo, que Galiza é excedentaria, que exporta moita enerxía e que ademais resulta que Eh, cando foi o do dopagón foi dos últimos territorios en recuperar a, a electricidade Quer decir que ser produtor en este caso, ser un territorio produtor de enerxía pois non nos está compensando en nin, de ningún xeito Fala diso o informe tamén da CIGA, non? Si, sí, eh, fala disso é eh, moito máis porque fai un análise bastante en profundidade, ainda que bueno un informe que ten 32 páxinas, pero é un informe bastante que trata bastantes puntos, ¿no? e considero, vamos, que é necesario estudiálo e eh? Bueno, a mín, eh, do artigo que mencionaches no diario NOS, pareceme que o resumen ou as pinceladas que dá Bernardo Valdés xa te dan tamén orientación. Por exemplo, fala de que en vez de unha rede centralizada única que el opina que é para asegurar o ascecemento dos grandes centros de consumo como Madrid, a un precio único pois isto fai recaír os custes sociais e ambientais nos territorios xeradores de enerxía eléctrica como en Galiza o sea, custa tanto o kilovatio hora aquí na Galiza que somos produtores e excedentarios que le bala a, a bueno, 600 non a Madrid coa perdida de enerxía polo camiño tamén sí, é interesante, tamén gustoume as palabras que dixo bueno, Rego, recordou Néstor Rego o diputado que falou de Galicia e de que tamén falou Pedro Sánchez pero para decir que en cinco horas estaba Galiza en e non era certo, non sei se algunha zona da Galiza de feito Ar... eh, unha parte do Orense pero de feito Arzúa foi a última a último en conectarse parece ser de todo o Estado, así que mira Mamaya querida É pues. eh, eh, interesante outra cousa que se dixo aparte de ser eh, parar, no seu un momento te, eh, a celulosa que estaba prevista en xove todo iso, pero é importante eh, o, o que se dixo é dicir, que de Galiza pasar de ser un territorio de sacrificio porque vamos, a, a eólica tanto mariña como eólica en terrestre eh vamos hay un muy sobre el sobre parques que queren facer e todo iso, cando realmente non é necesario máis parques en todo o caso, a alternativa está na repotenciación deses parques, non? dos que hai construídos, e non intentar facer por todas partes tanto o litoral, a, con Eloy mariña como nos montes é dicir que Galicia é, esa, é eso simplemente unha produtora de enerxía para despois que se consume esa enerxía fora non? Bueno, está, está falando tamén eh, unha alternativa que dá este, este estudo, é que hai que impulsar a xeración de, de eléctrica de fontes renovables pero que teñan consumo no propio país, sen que isto signifique renunciar a existencia de interconexións que hai que valorizar a enerxía no, como produto de kilómetro cero no? donde, eh, no, no donde se produce no lugar onde se produce e minimizar as perdas tamén que supón o transporte e as longas distancias si sí, pues... Está claro, se ven as comunidades energéticas non son o xeto de xe momento, vamos, no, no, no informe tal que fracía, inda que se, cita, cía, si se que cita. cita, é importante que esas comunidades energéticas se cerpoñales en funcionamento e constituílas, non? Logo tamén, outra cousa que comenta, é que hai que contemplar, que hai que avanzar nos sistemas de armacenamento enerxético, que son un dos puntos fracos non? De, de todo o sistema. E logo, bueno, as, as que conocemos polas campañas electorais e todo é, o que nos dan a concesión. Sí, unha terifara eléctrica galega e algo tamén moi importante, eh? o rescate e recuperación das centrais hidroelétricas que perden a concesión, que arrematan a concesión eso é tamén un tema importante de todos os eitos hai dúas cuestións neste momento que hai que resaltar unha é que a alternativa non pasa por inzar a Galiza de eólicos sino en repotenciar os eólicos que hai, todos os parques que hai e despois a xestión pública eso é penso que é importantísimo Efectivamente, porque, mire, ainda agora acabo de asinar unha petición onde, bueno, se están recollendo sinaturas para denunciar que a xunta de Andalucía está talando oliveiras centenarias para meter eh, dunha oligoempresa oligo destas eléctricas un mar de, de placas solares, non? Entonces, si, sí, as enerxías renovables, claro que si, sí, son o futuro, pero non sempre así como las queren impoñer, non? En base únicamente aos intereses do negocio. Hai que respetar o territorio, hai que respetar a quen aos territorios que producen enerxía e compensarlles polos costes económicos patrimoniais, ecolóxicos e sociais compensarnos pois, de algún xeito. Polo de ahora, Galiza non ten ninguna compensación. É máis, o único que ten é un goberno que o primeiro que fixo ante o pagón foi renunciar a xestionar as competencias que ten como autonomía e dicirlle ao goberno español aí vos queda isto, a ver como facedes, pasarlle a pataca quente a ver se podían coller nun renuncio. Sí, bueno... Eh... Mm, falar seguiremos falando de todo isto porque é importante. Bueno, e escoitaremos o falado faladoiro na Radio Filipin. Vale. Tas convidada. Baixo a lenda, polo emprego e a solidaridade por as 35 horas, celebramos este 1 de maio no bonoso país. Así comenza a columna que asinaba no jornal el país no 1 de maio de 1998, Cándido Méndez, na altura secretario xeral da UGT, naquele ano, os discursos ao remate das manifestacións unitarias de comisión xe UGT por toda a xeografía española demandaban unha reducción da jornada laboral a 35 horas semanais.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 Asimismo, a CGT demandaba polo reparto do traballo e da riqueza 35 horas por lei e salario social. Pola súa parte CNT, xa se levantara unha lucia de anos a esta reivindicación da reducción da jornada laboral das 35 horas, cando 1986, no primeiro centenario do asesinato dos cinco operarios en Chicago que derampea esta data reivindicativa internacional eran ciladas de tolas e rusas e mesmo de facer demagogia.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 A dita presume de ser a heroína desta ridícula redución da xornada semanal, se bien no seu acordo, os sindicatos bautistas, comisiones e ugC se deixan aos maus dos empresarios poder incrementar esa xornada semanal por necesidades do sector. E todo isto acontece despois de que o goberno progreso PY ampliara a edade mínima de subilación. En 1998 podía subilar todos 65 anos con direito a cobrar a pensión completa con só levar 15 anos traballando. Agora a idade para poder subir ás cobrando íntegro estas anos 66 anos e 8 meses e vai seguir subindo Neste ano, as procesións sindicales do 1º de maio de augente comisiones e CIGA simples paseadas, con sus servicios de orden acordeando os protestos para que ninguén se saía do marcado e as demais manis nas que se barraban consignas xinas de luita foron acordeadas e vixeadas de perto por os membros servís da Policías Nacionais de Goberno Progre Sud-Herubai. Como remate, dice que nestes días tivemos noticia de que a deputada que presume de ser a máis escarcista dos parlamentos, da máxima de Podemos, Irene Montero, sintióse atacada por un suiz que le recordouse pasado como caixeira nun supermercado. Veo de declarar, recén, nun má rede social su malestar porque un suiz intentou humillar. Eu disto só podo entender que para esta señora que ora vive de luso no seu chalé de Galapagar, lembrarse o seu pasado de caixeira é unha humillación. E para o remate de isoas declaración do secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, no sonar público este pasado 1 de maio, creo que a Unión Europea debería pornos un imposto a toda a cidadanía para a defensa. A que, cando estes curús, falen de defensa, queren dicer guerra. A galopar, a galopar, ata enterrarnos nomás que decía Rafael Alberti e cantaba Paco Ibáñez informou para Filispín, Edu, na Radio Raposeira en el mar un metro cuadrado de tierra es bastante un metro cuadrado Radio Felispín comezou a emitir o 27 de agosto de 2005 Pronto celebrará o seu 20 aniversario Durante estes anos os seus emprazamentos foron tres, Ateneo Ferrolán Traseira do Mercado de Caranza e Centro Cívico de Canido a súa actual ubicación Desde aquela, como poderedes imaginar son moitas as vicisitudes acontecidas. Un deses fitos sucedeu hai 17 anos no seu primeiro emprazamento, o Ateneo Cara a unha e 25 horas da tarde, daquel 17 de, de xaneiro de 2008, un lume e unha intensa fumareda provintes das escaleiras que dan acceso ao edificio histórico da Rúa Madalena, alertan a secretaria do Ateneo que, de inmediato, avisa os bombeiros. Trátase dunha acción violenta, ainda sen resolver, que a propia policía científica cualifica como intencionada. Radio Filispín le va permitindo desde o famoso metro cadrado daquel espazo tres anos. Trasladámonos na máquina do tempo felispiniana aquel 17 de xaneiro de 2008, hai 17 anos. No mesmo día, en lugar dos feitos, falábamos con Cristina, daquela secretaria do Ateneo Ferrolán. E xa temos aquí a unha traballadora do Ateneo Ferrolán, que é Cristina Ferrolán, Cristina, hola, boas, boas tardes Vas nos contar que foi o que aconteceu Xoves de Zasete de Xaneiro Cada unha e media do, do mediodía, non? Eu xa estaba case a punto de marchar, e, bueno, percivín, xa sabes, esta casa se escoitan todos os ruidos, non? Percivín que había xente fóra no rechano, ali na porta, pero non lle das maior importancia porque bueno, sube, baixa, xente tamén van a día, non? E nada, de repente volvose a virar a cabeza e xa vexo que empeza a botar fume a porta para dentro e digo, "O oh, que pasou? Que pasou?" Pois pues nada, un curto-circuito, algo, salgo, mi mar E xa cando abra a porta, disin, "Bueno, isto xa é E, eh, bueno, nada, chamei aos bombeiros, viñeron, tal, non sei que, moi ben, por certo. A verdade é que chegaron en tres minutos, eu creo que se chegan a tardar cinco, as cousas non serían as mesmas. Home, o Ateneo Ferrolán, dende fai 30 anos, está aquí, neste edificio, funcionando como unha entidade cultural, un espazo aberto de cultura e de libertad, sempre acollendo, pues pois, bueno, casi sempre as cousas... As causas eh, As máis eh, que Estades na, na pomada Digamos Vindicativa en... De, Despois por outro lado Eu non sei Pero con rollos estes Que hai das clínicas abortistas E demais Pois pues tamén hai xente por aquí Que defendemos Os abortos libres non nas mulleres Cousas destas Eu que sei Todo pode chegar a influir O que sí que é certo Conxo eso E que levamos aquí 30 anos Facendo o mesmo sempre Reivindicando sempre Causas xustas E nunca ocorreu Nada Nada Parecido E antes que estivo por aquí a poli científica bueno, dixeron claramente que era intencionado. Unha maceta de mimbre non arde sol, está claro. Uh -huh. O sea que aí houve algún líquido inflamable, claro. unha sustancia que fixou, que provocou que se estendera ese lume da maneira que o fixou. Porque eso, ainda que llevote un mechero, eso non arde sol. O xa, sea, uh -huh. eso foi alguén... pódese ver, la verdade, que é espectacular. Podía facer unha película de terror, eu que sei, Peque Varela, ou alguén deste de vir por aquí, e eh, ponese a facer unha pele de terror. eso aconteceu cara un e media do, do mediodía, estaba Nese sí. momento A porta estaba fechada Porque estabas a punto de marchar Si, sí, eu se estou só dentro do de Ateneo Sempre teño a porta fechada Salvo que note que alguén quere entrar Me achego a abrir Pero neste caso non Eu escoitei xente aí fora Xente máis ben unha persoa E non digo máis Con un golpe seco Que creen que caía algo Pero non lle di maior importancia Ese foi sí, Hai que decir Que son un edificio antiquísimo Do século XVIII Que se que, chega bueno, que, a arder Exactamente isto non é fundido Esto é madeira Tardan cinco minutos os bombeiros E empezan a arder as escaleiras Que hai de Madeira. A cantidad de periódicos que temos aí abaixo no arquivo. Nada, estaríamos ahora falando diante de un esqueleto. Porque de... aquí tedes un salón de actos, tedes unha biblioteca estupenda... Claro, todo Madeira, tío. Que... Menos as paredes quedaría eso, sí. esqueleto... É un o... lugar precioso, pero claro, ao mesmo tempo ese problema. ¿no? Catro plantas, calderíamos... No piso superior está día de tente e axuda. Sí, encima de, de nós, utilizamos dous edificios, como se si dixiéramos, yo, 204, e o 204 é donde está arriba a aseación de tente voluntarios estaban cinco persoas que moitísimo despois de que eu xa chamase aos bombeiros, escoitei a eles de que dabanse conta da gravidade do tema, ¿no? Pero claro, para eles foi moito peor porque o fume lles entrou como se fóra fume vai para arriba Porque además donde se produzo, digamos, o incendio é hai unha un oco, como claro, fai... un tiro, como un tiro. Un tiro fai. que foi efecto O rellanan na escalera, foi como un tiro e bueno, aparte de que que si sube eso para arriba e a policía decía que bueno, lle faltou nada para para andar. aprender todo absolutamente. E, É sí, decir tremendo. que isto é un feito gravísimo, mm. non é unha pintada É moi intencionado Nos lo confirmarán, pero bueno, no, eles non levan dúdas eh. Claro, nos atreven a decirte que sí, que non sei qué pero bueno, levaron as sí, probas eh, Por que? Se pode presumir, máis ou menos, é dicir, o Atenófrolán é un colectivo moi involucrado en causas en... Podríamos decir causas perdidas, non? Sí. Digamos aí resistindo fronte... Pues, a, a moitas ameazas A moitas ameazas Xámense capitales, xámense políticas, moitas ameazas, moitas mm. Nunca verbais, ni nunca telefónicas, pero si sí, Estas que son as más graves. Okay. Sí, no aire, as notas. E as notas tamén no, no, nos propios bolsillos, no? os boicos <ríe> fanse económicamente. A... Bueno, cando estábamos contando estos ouvintes, cando empezamos o programa Divertimento para Pequenos monstruos aquí en Radio Feliz Pink, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, eh, emitindo Dende Ferrol, contábamos outras historias que teñen acontecido en tempos non tan pretéritos, como ataques a centros sociais aquí na zona de Ferrol, o caso da Fundación Artabria sí. ou mesmo librerías como o caso de limiar uh -huh. acciónes que quedan aí están ou non sendo investigadas están... Eu creo que moito moito eu creo que non poden descubrir quen o fai si que mecanismos utilizan non e que líquidos ou que sustancias sí. pero eu logo creo que descubrir exactamente a persoa que o fai non é moi complicado eh... e que ademais estamos no centro no cogollo do barrio histórico de Ferrol e pegados a Amboas e eh? claro. eso diz moito e bueno non é a primeira vez que vemos por aquí por, por a zona de Zorrola un cabeza rapada un pintadas estranho con, unha, con unha aspecto realmente sospeitoso e... a velosainos o susto pasaxe moito, moito medo o Ateneo facer, ten sí. dúas salidas máis e eu me escondín nun balcón e non, non me acordé dar vale. dúas salidas pa nada gracias por achegarte a Radio Felispín por dar cobertura a esta sabes información sabes que tivemos chamadas solidizando Guay. co Ateneo Guay. e contigo en particular agradecese bueno, pues forza eu y... tamén recibí moitas chamadas de xente amiga pois pues hai vas que a Radio Felispín que está aquí no Ateneo precisamente toma isto como algo personal con y... nos afecta a todos a todas e todos e as súas voces pois pues non non calarán e non se recitaremos dende aquí as vossas propostas sempre. Pois grazas para continuar. Un saudade. Desde a máquina do tempo filipiniana, co pretexto do 20 aniversario destas emisións, André Pequeno Monstro para os informativos da Filipinas. participar na foliada máis grande do mundo mundial? Pois este 17 de maio xa o convite. A plataforma Queremos Galego convoca manifestación e foliada nacional na defensa da nosa lingua o 17 de maio ás 12 na Aradameda de Compostela. Como podes participar? Pois anotándote, chamando os números 981 35 87 50 da Figa ou 981 36 40 58 do Venegá para poder ter a túa praza nos autocarros que sairán desde paradas de Avenida de Esteiro con paradas en Caranza, Fene e Vilar do Colo. Anótate, participa nesta gran foliada a foliada máis grande, a foliada mundial que vamos a festeixar na defensa da nosa lingua o 17 de maio, as 12 horas, na Alameda de Compostela. Convídate a plataforma Queremos Galego. Enres 9 de maio, ás sete media da tarde no cantón de Ferrol, haberá unha concentración para conmemorar o oitenta aniversario da victoria do exército soviético sobre a Alemanha nazi. Este acto está promovido por persoas de militancia comunista e antifascista, aberto a toda organización, colectivos e persoas que queiran participar e tomar a palabra para reafirmar a nuestra vontade de lucha contra o fascismo y a guerra imperialista, contra la OTAN y por la paz y a solidaridad entre los povos ¡Acudid todos y todas! ¡Palestina vencerá! No cada zionista es jiuenico. Y no cada This is honest. This Como motivo del aniversario de ANAPA o Coletivo Ferrol, con Palestina organizamos varias actividades para denunciar o genocidio dopo o palestino por el Estado Sionista de Israel y seguir animando a solidaridad activa con su aloita. El lunes 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en el local de la Asociación Fiada, en carretera de Catawois 230, será el taller Arropaundo Palestina, en el que intervendremos prendas con poesía y a las 8, proyección y charla. O miércoles 14 de mayo, a partir de las 20:30 en un lugar por determinar, desenvolverás un recital poético bajo el de Voces con Palestina. El jueves 15 de mayo a las 7:30 en la Plaza Bella habrá una concentración y acción poética. Acude, difunde Palestina libre. <música> Some like Hola, son Raquel Miragaya, autora de Diario Conboio y de algunhas outras obras. E vou estar o sábado, día 10 de maio, no Centro Cívico de Canido, en Ferrol, para falarvos desta obra con Luz Castro, autora das fotografías que acompañan o libro. Eh, espero vervos ali, o sábado, día 10, no Centro Cívico de Canido, a unha da tarde. Opaí, ouvintes de Radio Filispín. Son Eva Loureiro-Vilarelle, autora de obras como Rojo fuego ou Los gatos no tienen casa, esta última ambientada en Ferrol. E quería convidarvos á presentación da que acabe de sair do prelo, Uellas bajo el agua, un thriller un tanto especial, porque con el pretendo revalorizar o papel das persoas maiores fronte ao idadismo imperante na sociedade actual. Encantaríame que me acompañasedes o vindeiro xoves 15 de maio ás 7 da tarde na central librera das roadores. Para a Rádio informou Eva Loureiro Vilarelle. Unha nota de axenda nos informativos da Filispín. O martes 13 de maio terá lugar a proxección do documentario a loita final. Será no Ateneo Ferrolán, Rúa Madalena 202, ás sete do Serán. O pase da cita contará coa presenza do seu director, Enrique Banet, e da ferrolá, Mabel Rivera, productora do mesmo. Ficamos un pequeno adianto do documentario que, como sabedes, trata dos efectos da implantación da macrocelulosa altri no corazón de Galicia. A fábrica consumiría 1,2 millóns de toneladas anuais de eucalipto, das que o 20% se destinarían á fabricación de linocel e o 80% restante á pasta de papel. A celulosa de Altri sería mediante de Europa, cunha superficie de 360 hectáreas, 10 veces maior que a planta de ence en Pontevedra, e un consumo de auga de 46 millóns de litros diarios. Unha cheminea de 75 metros de altura lanzaría ao aire xofre reducido, óxidos de xofre, óxidos de nitróxeno, monóxido de carbono e materiais en partículas. Mais, segundo manifestan os promotores do proxecto, non havería risco de contaminación porque a altura da cheminea garantiría a dispersión destes contaminantes. Esta eucaliptización masiva de Galicia, en detrimento dos bosques autóctonos, xunto coa actividade mineira, a construcción de encoros, a utilización da agroquímica ou a excesiva proliferación de parques eólicos, entre outras prácticas, están acelerando o que os eólogos denominan a hidrata Ana Favaloba para o Boletín da Filispín. Este fim da semana, o Centro Social da Artábia convida-vos a duas atividades Na sexta-feira, 9 de maio, a partir das 20 horas projeta-se o filme Onde Está o Zeca, da autoria de Tiago Pereira. Tiago Pereira é a cabeça do projeto a música portuguesa a gostar dela de própria. E neste novo filme Onde Está o Zeca questiona o papel dos cidadãos e dos músicos na sociedade atual. No dia seguinte, o sábado 10 de maio, há concerto da banda Tandub, que vem em apresentar o seu disco mais recente chamado Saha. Tandub, esta banda Orensa, funciona a música tradicional Gnawa, ou seja, música do norte de Marrocos e de Tancher, com outros géneros como o reggae, o drum and bass, eletrônica ou mesmo o rock. Venha então assistir ao seu potente direto por apenas 10 euros para não sócias e 8 euros para sócias. Informa para a Rádio Feliz Pim, Srs. E despedimos xa o noso informativo desta semana con música de Arroás, unha banda de folclore creativo formada por Carlos Quiros, Daniel Sisto e Bernardo Maiz, que estarán o día 9 de maio ás 8:30 na Asociación de Veciños do Cruceiro de Balón. Qedades con eles, que nos van contar un pouquiño en que consiste este proxecto e tamén cunha das súas pezas musicais, A Muiñeira da Croa de Fonta. Graciñas pola vosa escoita e saúdos de quen vos falou, Ana Lucecu. Arroas é un proxecto de música folk creativa. É bastante diferente a outros proxectos musicais ou outros proxectos de música folk, pero, por suposto, é un proxecto de música folk e, como tal, basease e fundamentase na música tradicional galega. Entón, basicamente, para entendelo ben, somos un trío cunha formación máis parecida a un grupo de cámara que a un grupo tradicional ou folk. É dicir, non temos gaita, nen percusión tradicional, nen os instrumentos máis habituais usados en folk. E basicamente, pois é, somos un baixo eléctrico, un pito pastoril galego, porque entendemos que ese instrumento Eh, se adapta máis á estética do grupo que unha gaita, de feito o noso frautista que toca o pito pastoril eh, é gaiteiro é eh, un excelente gaiteiro pero está tocando en arroas o pito pastoril galego e o máis curioso é que o, o instrumento que aínda non dixen que é a voz eh, usase tamén como un instrumento melódico, incluso en temas que non teñen letra. Entón, a formación é un baixo eléctrico, unha frauta de pico, chamada pito pastoril, e logo voz e unha percusión lixeira moi curiosa, que non é pandeireta, ni tamboril, nin esas cousas, non? Ben, E outra cosa que decir tamén que un dos membros, dos músicos da Roás, é o compositor de todo o repertorio. Entón, a historia desta persoa é moi curiosa, porque marchou de rapaz de, da zona de Ferrol, Ferrol Terra, e despois de vivir en moitos lugares de Galiza, pois na madurez decidiu voltar a Ferrol con agasallo, un gran agasallo que son 100 temas orixinais Compostos para lugares de ferro -terra. Non facemos versións De música tradicional nin de música de ningún outro autor Toda a música da Roas É deste autor Ok Entón Encanto ao CD Que acabamos de sacar eh, estámolo poñendo á venda eh, A título personal Eh, non comercial estricto eh, af, Pois ao rematar As concertos eh, Logo por suposto tamén temos subido Algo de música en redes sociais Incluso en Bandcamp Que Pois unha rede social moi interesante Que permite a posibilidade de, de, de Cobrar para os músicos Tamén, bueno o tema que temos Non sei gratis Pero a quen lle gusta que pode aportar aí unha cantidade que considere para escoitalo ou descargalo, non? Entón nada, or CDs quen quere o CD, de momento estamos opoñendo a venda de persoa a persoa a rematar os concertos por 15 euriños, pasa da hora, pasa da hora de música. Eh, tamén estamos mirando de deixalos en algún local a fin, como a Fundación Artabria, ou algún local así de hostelería que se presten. Logo, o próximo concerto vai ser o día 9 venres, deste mes de maio, ás oito e media, no salón de actos da Asociación de Veciños do cruceiro de Balón. En principio, así a bote pronto, non temos máis concertos pechados, pero ganas de facer... Eh, desde logo mover, movernos estamos nos movendo moitísimo para conseguir máis concertos eh, eh, máis nada, eu creo que isto é suficiente xa para explicar todo un pouquinho estamos a vosa disposición nas redes sociais como Arroás, Arroás Ferrolterra ou Dani Arroás en Instagram, por exemplo eu son Dani, son Daniel son o voceiro e eh, o cantor Entón, básicamente, eu creo que isto é suficiente. Unha pertinha, un saúdo afetuoso a todo o mundo. Creo eu que vou subir ao castro da croa desde alixe podo ver a mariña toda onde vai aquel valor aquela memoria dis que anda por aí voando na historia. areo é que vou subir ao castro da croa desde alixe podo ver a mariña toda onde vai aquel valor aquela memoria dis que anda por aí Guando na historia Baten as ondas Do mar en penencia de maña Pinjas de Arbayoa Boar branquescu matín tal Baten as ondas Do mar en penencia de maña Pinjas de Arbayoa er branca espuma d'inta alba eu que vou subir ao Castro da Croa desde a lixa podo ver a mariña toda onde vai aquel valor, aquela memoria diz que anda por aí moando oh, na historia creo. eu que vou subir ao Castro da Croa desde a lixa podo ver a mariña toda onde vai aquel valor, aquela memoria diz que anda por aí moando oh, na historia baten as ondas do mar en penencia de maña pinjas de urbayo no albran que esco matín talbar baten as ondas do mar en penencia de maña pinjas de orballo. Goar, branquesco, matín, tal vez locais da Radio Filippin A radio Li e Comuntitaria da Terra de Trazanú que emite den de ferrol Aquí os informativos Aquí a túa voz. Aquí ferrolterra en acción Aquí a información local e comarcal. Aquí as persoas en vo Aquí contra reacción. Aquí a voz das mulleres Aquí dá voz Aquí. Loitando día a día Aquí, claramente Aquí, Radio Filispín Se estás a escoltar isto Des parte da resistencia Aquí, próximamente Aquí Aquí Aquí, Aquí. Aquí.